Oca i Sina i Svetoga Duha. Obraći i sestre, mi sabrani ovde u ime Božje, okupljeni Duhom Svetim, Duhom čiji silazak proslavljamo ovih dana. A primijetili smo da je danas čitano evanđelje po Mateju, za razliku od ovih dana po prazništva Vaskrsenja i Vaznesenja Hristovog, kojima smo čitali evanđelje po Jovanu. I upravo danas čitali smo početak gospodnje propovedi, naime nakon 30 godina svog zemaljskog života gospodje nakon krštenja na reci Jordanu od Jovana krenuo u javnu propoved koja je trajala tri i godine i upravo je počeo ovom propovedju na gori blaženstva nazvanu i tako upravo po ovim prvim rečima koje je Gospod naš i Bog uputio okupljenom narodu i kažu za ovu propoved da je u stvari program Hristovog učenja program po kome i mi trebamo da se vladamo ali moramo imati na umu da sama ova propoved bez onog dalje što je Gospod trebao da Učini i da pretrpi Ne bi nikako bila dovoljna za naše spasenje Jer da je bila dovoljna Gospod je mogao i preko proroka I preko drugih ljudi da iznese propoved I mi ispunjavajući to Da zadobijemo spasenje i život večni Ali upravo po meri Adamovog greha u raju, po meri iskvaranosti naše prirode, bilo je potrebno da On i postrada za nas i da umre na krstu, da vaskrsne, da se vaznese i da nam pošalje duha svoga svetoga, upravo kojim i mi možemo slediti njegov put i ispunjavati ovu propoved koju nam je izrekao na gori blaženstva. Da ne bismo previše opteretili vašu pažnju, nećemo se puno zadržavati. Samo bismo evo kratko napomenuli da upravo za razliku od sreće koju nam svet nudi i to Ne sreći u njenom izvornom značenju, jer sreća u stvari značava susret, značava odnos sa našim bližnjim i sa Bogom. I upravo na sreći našeg bližnjeg gradi se i naša sreća. Ali ne sreća koju nam svet daje, koju obećava, treba da bude samo naša i da se gradi nezavisno od naših bližnjih, pravo nas stavljajući u centar svega. A blaženi na onom izvornom značenju na aramijskom jeziku upravo znači onaj koji ne grize sebe ili onaj koji ne muči sebe. Time nam gospod preporučuje da ne mučimo sebe preko potrebe, našim upinjanjem, da sami zadobijemo spasenje i da sami odredimo put našega spasenja, vić da se predamo volji Božjoj, da se uključimo u život crkve i vođeni strujom crkve i svetim tajnama koje nam se u njoj daju, da uzrastamo vođeni duhom svetim, od čoveka ka bogo čoveku da postanemo bogovi poblagodati i upravo kao prvo blaženstvo gospod navodi siromaštvo duhom što je u stvari smirenje smatranje sebe nedostojnim bilo kakvih duhovnih darova smatranje sebe ubogim u duhovnom smislu i upravo se na toj ubogosti duhom, nišeti duhom i gradi tvrđava našega spasenja. A vidimo da svijet govori upravo suprotno. Kaže, bićete ćete srećni ukoliko ste puni sebe, ukoliko svoje ideje, svoje blistave misli, svoje bogatstvo duha istaknete i nametnete i drugima. A vidimo da nam Gospod govori upravo suprotno. Pa i sljedeće blaženstvo, blaženi koji plaču jer će se utešiti. Dakle, upravo u plaču sastoji se i naša uteha. Svet to ne može da shvati. Svetu. Govore, smeji se, ostavi brige, ostavi probleme, zaboravi na sve, samo se smeji, bit će ti dobro. Ali upravo da bi došli, ne do smeha, kako je vladika Nikolaj to znao da kaže, ludačka grimasa, majmuna i iskeženost, hijene, to je taj smeh u svjetskom smislu. Upravo... To nam vladika Nikolaj kaže, ali i sveti oci, da je upravo osmeh ono božansko isijavanje, ono što ide iz dubine večnosti i vodi nas u visinu večnosti. A da bi upravo došli do takvog blagodatnog osmeha, potrebno je da prođemo kroz poznanje svoje ništavnosti, dolaženje u siromaštvo duha, a od toga će se javiti plač po Bogu, pokajnički plač, nakon koga posećuje nas blagodat svetoga duha i unosi radost u našu dušu, jedinu istinsku radost. I onda će se tek javiti taj blagodatni, istinski osmeh. Osmeh koga vidimo i na freskama i na ikonama, Koga vidimo na licu našeg Svetog Save, na licu i samog gospoda Isusa Hrista, raspetoga na krstu. Osme koji, dakle, nije od čoveka, već od blagodati Duha Svetoga. I tako dalje, kroz sva blaženstva koja jedno po jedno stičemo i koja ako bolje vidimo, sasvim su suprotna od onoga što nam svet nudi kao Izvor sreće. I na kraju, blaženi oni koji su prognani pravde radi, blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore proti vas svakojake ređave reči zbog mene. To je našoj paloj prirodi veoma teško da shvati, ali eto, gospod nam je sam dao primjer tog stradanja i sam nam je dao primjer proslavljenja i vaznesenje i sedenja s desne strane oca i time utvrdio veru makoliko to da bude suprotno našoj logici koja je natopljena logikom ovoga svijeta moramo da znamo da je to jedini put, put krsta, put stradanja put koji će nas odvesti u večnu radost A želili bismo da iskoristimo priliku, dok smo ovde sabranili, da vam pročitamo i neveliku besedu tihu reč iz knjige tih i glas našog, našeg blaženo počivšeg episkopa Braničevskog Hrizostoma, koji je upravo izrekao na praznik silaska Svetog Duha na apostole besedu bogonadahnutu i koja budi nadu. Pa je, saslušajte. Kada vi, braćo i sestre, slučajno spomenete da odlazite u crkvu, nađu se osobe koje vas gledaju pomalo s visine, a pomalo i s podsmehom, i u čudu se pitaju šta li je to što još uvek ponekog nekog vuče veri, crkvi i molitvi? Isto tako pitali su se ti ljudi Šta je to gonilo one naše pobožne seljake i seljanke da pešače po 30, po 50 i po 100 kilometara do nekog bogomoljačkog molitvenog sabora, da na tom saboru neumorno stoje na dugim bogosluženjima, pevaju duhovne pesme i slušaju propovedi episkopa, sveštenika i misionara i to po nekoliko dana i noći. I da se potom ponovo pešice vraćaju u svoja daleka sela Pune duše i punog srca, utešeni, ohrabreni i kao nanovo rođeni Pitaju se ljudi ovoga sveta, šta je to što ponekog goni u manastir I na put podviga i odricanja, kad je put kojim ide ostali svet tako širok i kad život u svetu ume da bude tako ugodan. Pitaju se tako poneki ljudi, jer sami nisu imali prilike da osete onaj beskrajni i sveti mir koji vlada u duši Božih čoveka, jer im kroz dušu još nikada nije prostrujala radost dodira s Bogom i srcem još nikada nije zahvatio onaj božanski oganj za koji je spasitelj rekao Došao sam da donesem oganj na zemlju. A svaki onaj koga ga nešto vuče molitvi, koji osjeća žeć za Bogom, žeć za pravdom i za jednim višim i savršenijim životom, osjetio je taj mir i tu radost i to gorenje srca bar jednom u životu. Bilo da mu je prilikom čitanja koje je nadaknute knjige ili prilikom slušanja koje je nadaknute propovedi, dušu ozarila radost saznanja o Bogu, o duši, o večnoj pravdi i o večnom životu. Bilo da je prilikom molitve jasno osetio prisustvo onoga koji je iznad i oko nas, da su mu od toga osjećanja grunule suze na oči, I svaka mu reč molitve odjekivala do najdubljih dubina duše. Bilo da je, dok je stradao i bio na ivici propasti, osetio Božju tajanstvenu ruku, koja ga je u poslednjem trenutku istrgla ispod kose smrti i vratila u život. Osetio je tada onaj sveti trepet od Božje blizine, Na duši mu je bilo svetlo, lepo, toplo i lako. Sav mu se svet učinio drugčijim, lepšim, radosnijim. Osvetio je da mu je svaka tvar postala bliska, rođena i mila. Zaželeo je u tim trenucima da pritisne na grudi sav svet i da podeli tu svoju radost sa svima bićima, da ih voli i da ga ona vole. Zaželo je da se tako osjeća uvek. Sve što je do tada smatrao za vredno, učinilo mu se jadno i sitno. Osjetio je svom dušom gde se nalazi pravo blago i gotov je bio da ostavi sve i da se sav preda tome novom i jedino vrednom osećanju. To su osjećanje poneli u duši sveti apostoli kada su na današnji dan krenuli u svet na propovedi. Ništa ih više nije moglo zadržati, ni porodica, ni rodni kraj, ni strah pred tuđim i nepoznatim zemljama i tuđim i nepoznatim ljudima, ni gonjenja, ni ismejavanja, ni šibanja, ni kamenovanja, ni smrt. To blagodatno osjećanje radosti i ljubavi koje su nosili u sebi koje se prelivalo od izobilja, htelo je da se izlije na sav svet. I oni ga već nisu mogli ugušivati u sebi. Ono ih je nosilo u pobedu nad svetom. To je isto osjećanje bilo obuzelo dušu svetog arhiđakona Stefana, te nije mogao poželjeti zla onima koji su ga zasipali kamenjem, nego se u ljubavi dirljivo molio za mučitelje. Gospode, ne primim ovo za greh. To je blagodatno osjećanje nosio u srcu prepodobni Serafim Sarovski, te je svako biće oslovljavao sa radosti moja. Ta je oganj plamte u duši onog svetitelja koji je sve tvari nazivao braćom i sestrama i u ushićenju pevao. Slava ti, Bože moj, sa svima tvojim stvorenjima, naročito gospodare i bratom Suncem, koje osviće i obasjava nas svetlom dana i lepo je izrači velikim sjajem i tvoja je svevišna slika i prilika slavati bože moj zbog sestre naše mesečine i zbog zvezda koje su stvorio sjajne dragocene i krasne slavati bože moj zbog sestre vode koja je veoma korisna i ponizna i dragocena i čista Slava ti, Bože moj, zbog brata ognja, kojim rasvetuješ noć i koji je lepi prijatan i moćan i jak. To je blagodatno strujanje duha svetog nosio u duši i onaj hromi ruski podvižnik, koji je s torbom na leđima, a ona mu je bila sve što je imao, i s u srcu išao od manastira do manastira i zapisao o sebi one čudne reči. Srdačna molitva mi je donosila toliko radosti da sam mislio da na zemlji nema srećnijeg čoveka od mene. Ne samo da sam to osjećao unutra u duši svojoj, nego sve što sam video oko sebe imalo je neki ushićeni izgled i sve je upućivalo ljubavi i blagodarenju Boga. Ljudi, drveće, bilje, životinje, sve mi je bilo kao rođeno. To je blagodatno osjećanje plamtelo u srcima svetih apostola Luke i Kleope kada su vraćajući se iz Emausa i sećajući se razgovora sa spasiteljem govorili zar nam nije srce gorelo dok nam je govorio na putu. Ja sam uveren da i na ovome skupu ima duša koje su bar jednom u životu morale osetiti to gorenje, jer šta bi nas inače vuklo ovamo ako ne sećanje na svete časove osjećanja Božje blizine, na to radosno strujanje duha svetog u nama i želja da to osjećanje ponovo doživimo. Neka bi molitvama svih svetih naročito svetog proroka preteče krstitelja Jovana čije treće obretenje glave danas slavimo obretenje koje označava prelazak iz mesta Komana u Carigrad nakon onog tamnog vremena ikonoborstva. Se pretpostavlja da je glava bila i u manastiru Svetog Teodora Studita, koji je na ovaj praznik napisao prelepu besedu. Neka bi dakle njegovim svetim molitvama i sviju svetih, svetih apostola, koji su na ovaj praznik upravo i počeli svoju propoved i zasnovali crkvu, Sveti božanski oganj i danas zahvatio naše duše i zagrevao srca naša dobrotom, ljubavlju i radošću do veka. Amin.